«Страшно! В голові гуде!» Його поклали назад на постіль, укутали. Поделілим язиком кривоні спрагло облизав по шерхлі губи, прошепотів. Батьку Богдане! Я тут, Максиме! Тут!» Нахилився над ним Хмельницький. «Брате, друже, ось і прийшла моя остання година. Заповідає тобі, батько, не мирися з панством!» Бий його, громи поки не згине, як лише привиддя. Рідний краю, в цю хвилю я бачу твої ясні зорі, тихі води. О, знову, чуєш, батьку, щось гуде, так страшно. Гуде? Ба ні, гримить все ближче й ближче, то грім прийдешніх переможних битву. Він знову знепритомнів. Три дні боровся зі страшною недугою Максим Кривоніс, а на четвертий, виснажений довгим походами тяжкою раною, згас на руках найближчих побратимів. Козаки накрили червоною китайкою його тіло, низько-низько схилили голови, перед прахом улюбленого полковника. Військо зупинилося, щоб віддати останню шану одному з найславніших своїх лицарів. Тихо порошив сніг, танув на теплій землі, викинутій з глибокої могили. Яценко змахнув рукою зрадливу сльозу, відійшов на бік. Померклими очима глянув вздовж шляху на Київ помітив невеличку групу вершників, селянську підводу позад них. Попереду їхав молодий козак у білій киреї. Трохим пізнав Максимка. Повільно пішов йому назустріч. Свіжий вітерець, що вихопився із-за переліска, куйовдив йому чуприну, шарпав поле кунтуша. — Чом пухнюпив голову, Трохиме? — скочив з коня Кривоносенко, — Підбіг до Яценка, торкнув тремтячою рукою його плече. «Що сталося, дядько?» – кинувся до Трохима Яник. «Не до гледів, Трохими!» – зойкнула жінка, що наблизилась до них. «Не Оленко, нема нашого батька Максима». Розділ шістнадцятий Далека і довга дорога до Києва, не день і не два йде повстанське військо до древньої столиці Русі. Втомлене тривалими боями, виснажене важкою дорогою. Та не хнюплять голів вояки, не нарікають, не ремствують, бадюють духом вони спішать до Києва, матері міст русських. Ясніють запечалені після похорон кривоноса лиця, загоряються райдужним блиском очі, щасна усмішка появляється на востах. Попереду Богдан Хмельницький. Вітер балиться білим султаном, пустотливо шпурляє сніг на кирею, накинуто поверх червоного контуша. За ним повагом виступають на баских конях полковники, теж у святкових контушах і жупанах, а далі густі ряди кінного війська, за ним пішого. На пагорбі, де дорога круто спускається до Либеді, Хмельницький натягує поводи, зупиняється, зірко придивляється до протилежного боку долини, де гори, де засніжені вали розбігається врізно біч від руїн золотих воріт, оперізуючи верхні міста. Видніють куполи Святої Софії сяють хрести на Михайлівському золотоверхому соборі. Нараз він помічає, як із міста виїжджають барвисті сани, а за ними довжелезна вервечка верхівців. «Поїхали далі!» – обзивається гетьман до полковників і рушає вперед. Ідуть та йдуть повстанці, спускаються в долину, минають ліс, підіймаються на гору, один одному переказують. На Либіді батька Богдана Єрусалимський патріарх і київський митрополит зустрічали. Патріарх запросив його в сани, посадив по праву руку від себе. Поїхали лісом купно. Ідуть та ідуть повстанці, переходять либідь, підіймаються нагору. Гетьман знову на коні. А скільки людей на валах! Все місто вийшло зустрічати нас. Гетьман уже біля золотих воріт. Хмельницький на якусь міць знову притримує коня, спинившись за кілька кроків від руїн золотих воріт, скидає шапку. Браття, повертається до полковників, вшануємо мовчанням світлу пам'ять тих, кого нема сьогодні з нами: полковника Максима Кривоноса, полковника Івана Ганжу. «Всіх сотників, десятників усіх вояків, які загинули у боях, вічна їм слава! Вічна їм слава, вторять полковники. Білий кінь гетьмана знову рушає вперед, до арки золотих воріт. І нараз усе довкілля здригається від стоголосового гуку, в якому зливаються сальви гармат та мушкетів урочистий благовіст церковних дзвонів і збуджені людські голоси. Хмельницького вітають промовою ректор Академії Інокентії Гізель, читають вірші латинською і українською мовою Спудеї, а на паперті Софійського собору, застелені червоними телемами, гетьмана ждуть єрусалимський патріарх Паїсій, київський митрополит Сильвестр Косов, архімандрит Призна а до тисячі київських містян, ремісники, козаки, торговці, спудеї, духовництво, сяють, збуджено гомонять, перешиптуються. Хмельницький сходить з коня, наближається до патріарха під благословення, озивається соборний хор, зичить гетьманові і війську літа І знову оксалентують дзвони Святої Софії, Михайлівського Золотоверхого собору